Хто віз мене до лікарні? Чи було кому вести мене до лікарні? Чи там у минулому я був самотнім? А можливо це не апендицит? Може була інша операція? Яка ймовірність, що я дуже сильно або й смертельно хворий? Мабуть тиждень чи два тому мені повідомили, що я догрався, а зараз я цього просто не пам'ятаю. В голові запаморочилося. Бо мене пройшли з душової кімнати ровим І файта та веселом І ніхто не зупинився спитати, як я почуваюся Всім було байдуже Тієї ночі мені вперше за два дні наснився сон Я уважно роздивлявся тіло Але не своє, а соломей Я ніби знов лежав в траві на галявині І прискіпливо її вивчав Знову сантиметр за сантиметром Оглядав таке досконале Привабливе тіло. Я наче розмовляв із собою в голос про те, що приховується ніжна шкіра без цяточок і без горбочків ці досконалі вигини тіла, ніжне русяве волосся. Насправді у вісні я не знаходив відповіді, але саме споглядання приносило мені неабияке задоволення. Здається, я прокинувся наступного дня з усмішкою на вустах. Все знов пішло по колу – ранково відносна бадьорість, сніданок, ліки. А потім одразу прийшов слідчий, цей зосереджений чоловік орієнтовно 30 років, невже мого віку, з таким колючим прискіпливим поглядом та з величезним шрамом на простакуватому обличчі. Він прибув дуже рано, можливо тому, що лікар розповів, що зранку наш стан значно кращий. Слідчий Шрам по черзі розмовляв із кожним в кабінеті лікаря. Почав чомусь із Ейфая, а закінчив мною. «Єлисей? Воно вам подобається?» Таким було його перше запитання, що й на знайомий м'який диван. В цей час слідчий скоса подивився на лікаря, який також сидів в кабінеті зі своїм незмінним синім зошитом. «Я подумав, що скільки себе пам'ятаю ці останні дні, Щоразу з усім погоджувався і ні з ким не сперечався. Слідчому я лише відповів коротке так. Гаразд. Давайте по суті. За останні дні хоч якісь зрушення зі спогадами були, бодай щось згадали. Я заперечно захитав головою. А ви всі тут не говірки, я бачу. Лікар нахилився до слідчого, водночас поправляючи свої білі вуса, ніби роблячи прохід для майбутніх слів. «Вони постійно в стані знесилення, і те, що ви бачите, це пік їхньої активності». Шрам закивав головою. «Можливо, будуть якісь запитання Єлисею?» Майже байдужим тоном спитав він. «Що сталося?» – натужно вимовив я. Слідчий лікар здивувався так, ніби не очікували такого запитання. А відповідь я почув не одразу.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 ніби не очікували такого запитання. А відповідь я почув не одразу. Наша версія – пограбування із застосуванням клофеліну. Таких випадків, на жаль, безліч. Людей не при пам'яті, без грошей та документів знаходять і в нашій країні, і далеко за її межами. У вашому випадку цікаво, що ви пам'ятаєте не більше, ніж інші жертви. Та ще й грабіжники знищили усі ваші речі, щоб не залишити жодних доказів знищили, неподалік того місця, де вас знайшли, виявили свіже згарище з рештками одягу. Ми зараз їх досліджуємо. Прикро, але їхній стан такий, що це навряд чи щось нам дасть, окрім інформації, що ви всі з різних місць країни. Я намагався уявити згарище і рештки речей, і від цих думок ставало недобре. Певно це відбилось на моєму обличчі, оскільки лікар поспішив припинити нашу розмову і відправити мене назад до зали. Біля самих дверей я раптом згадав, що не запитав найголовнішого. Знову титанічні зусилля заради кількох слів.